BAUSOS, BAUSOS, BAUSOS, ERIZ, ERIZ, HASTA LA VICTORIA! Ba ongi beste behin ere gora herria, emankizun edo magazinera eta gaurkoan e, biriatun, kokatuko gara. hiru e, biriatuar eta biriatuar e, adoptatu bat. <laughs> Dugu gurekin, e, biriatuko beste konbitetik Jolana Durainona eta Katxina Artola. Ongi? Baiz? Prest, Bye. pozik? Ah, Antziduterra eta sakelekoak e, egazkin... Bye eh moduanea jaartzen saltu zen. Mi queret jarriko dut zen eh tranpada, sakelekoa ezindarabili. Berbalduen berbalduen beha urtean galdera zaiagoak egiten maidugu eta Beriatuko Ikastolatik Brais Perez eta Ariz Martinez eh ba laguntzaile gisa Indaiako Ikastolatik izan ere bilatu Braiz zer gertatzen da? <gülüyor> bueno, ba, kostatu zaigu bolundrezak topatzea. Sorrieta ez chingo etorri zaigu. Bueno, chingo deituko zaiztugu popular ki ezagutua zaren bezala, bai? Eskualdean. Ara zorik es. Ara zorik es. E, bat ere badugu gurekin, <laughs> ez dagituen apakean utziko eta teknikan e, Aitor Perez. zermo aitor. Eh, uno biking gaudemen. Gaurkin, gaurkoare dugu, ez da? Noski. Bero zaparekin. Ea ba, eh dugu? Noski, hor bai? dijoa. Burtes, burtu, bauso. Ea, ba, lehen froga, galdera asimpleak eh, erantzutea da, eta zuen kasuan, bielkarteak eh, ba, biriatu herria ordezkatzen dutenez, eh, bielkartek ba, pixka horren inguruan eta aktualitate pikin bat ere sartu dugu. Eh, beste komitearekin, eh, hasiko gara, katxina eta jolanarekin, eta eh, badituzue zuen, bon, segundu batzuk eh, erantzuteko, beraz, albezain erantzun. Eh, noiz sortu zen bilatuko ikastola baki zuen? Bila tamo bostean. Oh, bai! Hopla! <risa> <risa> Osongi. <risa> Bi puntu zuretzat ikastolari. E, nola du izena gaur egungo bireatuko alkateak? Eh, Zolain zo, eh, Olako Zerroi. Bai? E, abizena nola da? Bueno, e, Baila du izenak. Zena <risa> esmatu zu. Zolainz de Mark egiguren du. Bueno, hon <onartzen> dugu, eh? <risa> Zure puntuazioa hause galdera biratuko besta komitearen Gazteak zarete, baina nik uste dut patriarkak daukan pixua ikusita asmatu dezakezula. Noiz, irabazi zituen lehen aldiz hautezkundeak Michele iriartek, biratuko hauztapes oiak eta geroztik, kasik bizitza osoa izan orain arte alkate biratu. Noiz, irabazi zituen lehen aldiz. Es, laro gaita mag. Ez, laro gaita bederatzi. Brr, pram, pram, pram, pram. Ay, ay, ay. Ba, bueno, normal da. Noi, noi sortu zeniten zuek. Mila mi bederiz zirrunda laro gaita imeretzi. Adorz, papitxa. Laro gaita behatzean. Bon. <laughs> Indu bizitzabat. Beraz, eh, zemat urtez izan da alkate? Hau braiz eta txinguren tzat. Eman dute zifra? Berro eh, gaita bat, eh? Xingu, Oh, eta maika. Bai! <risa> Osongi! Oh, burua fin, eh? Etorri zara, txingo. fin. Eta, zuen ustez, e, neskak, gaur egun, zen bate biztan le ditu? Gutsu gora bera, eh? Biriatuk. Mm. Mila... Mila... Mila. Bai! Bai, onartzen dute, zen azkendatua da bi mila mazazpikoa, bi mila eun eta e, bi, berkatu, mila berreunda hogeita bikoa, bai, bai mila berreune. beraz, horre, horre, horre, bi pundu e, irabazituzue beraz, horrein arte zuek hiru e, e, galdera asmatu dituzue bigarren ez duzue asmatu ez, oh, eta zuek ere e, asmatu dituzue bigaldera, ez da Bai ez, hau bai. zuria da Eraz hau zuretzat, braiz eh, Azken urteetan, gora ala zure iritzi zuria iritzize bideatuko biztanleria eh, Gora, esango duke? Bai, gora, ikusten gusten errexarida, eh? Zago, aitora, eta goten txiorik, ez dago Ez ez, hau ziborka gara onduko herriaz galdetzen Hori da bon, Hau ere, aktualitateri hori da, baina bon, kuriosoa Zain bat boskako aldea, e, aterazion Zolantz e, ba, e, demak egigurenek, Michele Iriarty, azken bosketa hoeta? Sei. Sei, bikain. <gülüyor> sí? Ons ongi. Sei boskako aldea. Eta... Ezut kronometro ezta jarri ere. Eta behar. E, Zuentzat, txingu eta braiz. zein herrirekin egiten du muga bideatuk? Endaia eta urruña. Hori azken emaitza? Erantzuna? <risa> Venga, bai. Bai ez. Egiten dugu gara urruinarekin, e, berarekin, eta irunekin. Ah, klapak. Ah, pam, pam, hori e, behar dugu kuina hori da ito. Pam, pam, pam, pam. <risa> Baina izatuko dugu gure nolako. Goizean falta mota dugu. No. Bon, zuen zatazken aneskak. Eta zemate ikaslerekin Ideki zituen ateak 2005 mm. garren urte hortan Biriatuko ikastolak Lau. Bost ah! Mm. Ah! Gauen, aletxe Bostek <risa> Zut ijan <risa> Eta zuen azkena, bikote, abikote Azken udalaute eskundetan Bi itzuli behar izan dira Biriatun edo bakarrarekin aski izan da Bakarrarekin Dikain Juhuu <risa> Beraz, lehena tal honetan, eh, biriatuko ikastolak baditu bi lau 6 puntu. 6 puntu ikastolak eta zuek ere beste 6 puntu. Beraz, momentuz, berdinketa. Ongino aitor, bai, ez da? Ez. Ez, ez. Aridizki gute puntu alapurt. Ez, de... guri, guri. <laughs> Gehiago teneske, ez? Ez, aiek sortzi dituzte. Ah? Bai, bat eh, gaizki erantzun dute eta besta komitikoak e, bi gaizkeran zenditu. Ezkerrak e, dagoen horba izerioa hemen. Be, be, be, be, Mea culpa. Hados, ba, e, bigarrenetan da kantuekin da, berazagoa, lasaiago. Hasiko da kantu bat, eta asmatu beharko da kantuaren izenburua edo, edo taldea zein den. Beraz, ze, zuen gandik hasiko gara, ikastolatik hasiko gara, ha, etxe meniangako aberdugo. Beti eztendu du. Ametxetan, ametxetan Zuaren inguruen orpuz dibat egina Beraz, e, abestiak entzuten, hasiko e, gara eta esan bezala Zuek uste duzuenean badaki zuela, pum, bota e, Irabazten bauzue, zuentzat zuen bi puntu dira E, eta zuek e, e, beste taldeak erantzuten baldin badu bez, e, lehenengo ari dagokiona, puntu bat. E, behin paso egin daiteke. Hau xe, erronka. Bi, bi paso, paso, e, paso egin puntua galtzen da. Hori da, bi paso egiten maitu zuen puntua galtzen da. Eta ontarako baitugu bi minutu guztiak egiteko. zen bat kantu. Ba, gutxe gora bera, zo, Ba sortzi. Bai? Bien artean sortzi. Hada kantu entzungo ditugu edo hasieraak. Bai? Ba Irubi bat. Deskontrol! Bai! Hai zuen apuntatu! <risa> Hau da descontrol. Beraz neskal orain zuen txanda dau Azkendonzahau. Bai, oso ongi! Putagar <risa> ¡Joder! ¡Horrela, <risa> Aitor! ¡Horrela! ¡Va, Itarén! ¡Va, ¡Ah, se reixa, eh! ¡Jolana, <risa> la seida, eh! ¡Oh, va, <risa> ¡No hay tregua! ¡Barricada! <risa> Estoy todo aukerato, eh. <risa> es ataso. ¿Fue? Es tubo, es tubulo 8. ¿Y de qué es? A lo suyo ide y ahí. las ahí, eh? Los ¿Aitor? Ah, la tuza bestia? Vai, a bestia la tuago? zuen ah, bali orduan. Baina, ento el zen? Ez, ez, ez. Ah, ah, ah, ah, zuen txena da Ez, zuen? Ez, Zuki? oso klasikoa da. Ez? Zuek? Zure begiek Mikel Marke. Bai. Eta azkena bestia fantaztegu. Baina, bi minutu pasaitugu. Hale, Tita. Hau bakizu zein den. Karaz, milenialak dira. Aitor jarrega <risa> zerbait <risa> <risa> moderno. Hau garai batekoa da, dena, eh? Zuek? Gantxika, no. loa txoki. <laughs> Nola no nabari da braizena nahi azarela. Hemen parenteskoa daukagu. Ba, hau betagarri zen. Ba, urdan ba, nire nahiari eskatuko diot e, urtea, diskaren izena. Eta, ale, ale, zorrotasun bizka <laughs> Eta, eta taldean parte hartu zuten musikarien izena. Eta eh, bederatziat, eh? <laughs> Ondo, ondo. Bueno, gena, ba le lehen faltaz eguna bendeta izan ah, ah, da. Ah, bendeta. Bai, hori errasaz, da da da da eta, eta, da da da eta da mileniala. Da. Aktu aktualitatezko ba. <laughs> <hazurra> Beraz, hemen kalkulongi modut neskak bat dituzue laupundu, eta zuek bi lause izortzi amarr. <hazurra> <hazurra> eta ja, izarditzen hasi gara, baina eh, ariketa fisikoa. Bai, benetan izarditzeko un momentua... Beraz, pompak egin behar dituzue, eta gani kontatu zemate giten dituzueen, baina da, iraun arte, bi, ba bi, ez du inporta, ongi pasatzeko gaude du hemen, eh? Minutu bat dugu, pompak egin. Minutu bat duzue, nahi behar duzue, katxin ala alduzu... Batek egitea aski eh? da, eh? <laughs> Mikain beraz. Ponpenartik akotxa. Baik, akotxa. Ke gocha kirolak Herriak kirola ta herri kirolak eskatzen du. Baduzue katxina minutu bat. Naia dina, pompa egiteko edo ala dina pompa egiteko. Zuk minutu bate baina lehen hau ezin bat limau zu gehiago, gel ditu eh? Zaude, e? Eh? Iru, bi, bat, zero! Bat, bi, aleka txina! Iru, lau, bos, seik, zazpi! Zortzi, bederatzi, ma, anima, tu, amaz! Areka, txika, amabi, amairu, amalau, amaboz, amazei, amazazki, bezortzi, ogeita bederatzi, ogeita bar, ogeita bar, ogeita bi, haupa! Ogeita, ogeita, lau segundutan egin dituzu ogeita bi, bikain. Eta orain? Venga, Venga Braiz, lau baiet. Tina... Ale, Braiz. <tipo> Zure txanda? Pasa, pasa! du! Kaskoak txingorio, bai! dira... Zet... <risa> <risa> bon, ea, Norden egosko rena. Iru, bi, bat, aurrera! Bat! Bi! Iru! Lau! Animatzen aldo zu e! Foxt! Se! Eura! Zorzi! Zorzi! Bederazi, Amar, Amaika, Amabi, Amairu, Amalau, Amabost, Amasei, Amazazpi, Emezortzi, Emeretzi, Ogei, Ogeita Bat, Bi, Eee! Baduz behura, nahi baduzue. Ogeita bi, bon, berdink eta arduan zer, zerri mardu taitor puntuak etarekin? Bi eman, berdin? Bai, ez da? Baina, bon, isako izanen naiz? Zen bat emango diago? Eta e, bina puntu bina eman. izkizuagoa, doz? Arri. Oso ondo, baina zailkapen nagusirik badago hemen, o? <risa> zailkapen nagusirik badago hemen, edo? Ni bai, naiz nagusia. Saitor. Saik apenas, saik apenas. nahi no baduzue. Ea. Eta orain, eh merezitako pausa musikala aingo dugu, eh, kantu batekin ze prestatu dugu zuaitor. Ba, gaurkoan Diablo Kigui taldea ah, basen afartar da dugu. No Hau zaituz duzu? Bai. <laughs> ane shaira pekola hera saioarekin segituko dugu eta ohartu nahi ze eh, asie beharraren presaz ez tizu edalaitzik eman bakoitzari norbere elkartearen berri emateko, izan biriatuko ikastola edota, edota besta komitea, azakit baduzuen zerbaita aipatzeko edo komunikatzeko dena ongidoa? Momentuz ez dakegu, beraz ez dakegu nora den, Hai? beste entzat beraz, ba. momentuz ez zindugu dausek Gero dugu dazkena bestelakoa izan Hori da, bai <laughs> e, Ikastolan sartzea Bueno, ba beste gutxi oraingoz, beraz diru gutxi ere bai, ikastolarentzat eta herri mugimendu guztientzat. Orduan ba proestuko dugu ezateko kurso hasiararekin, iraia urrialdera, ba diru, diru bilketa kanpainatxo bat hasiko dugu biritutako ikastolatik. E, bueno, gero bakizute Erreztazuna ba, hau dela, zer galdetik Eta e, diru horren partea recuperatzeko ordun, ba, bueno e, Diru pixka batekin Ikastola, asko lagundu dezakezu dela Eta alde neurrian Ba, ziko gara, gure betiko Ekinza kultural Elizako bertso saio, talako historia Gantolatzen, baina, bueno Dena airean dago Ba, airean segituko dugu Irratian <laughs> Horengo froga galdera erantzunak dira, baina errexak e, ja e, bukatu da froga fizikoen izerdia, eta garuneko izerdia, hasiko dugu. Txinako arrezian bukatu zen iluntzean, nora zuten arginen. Hende uste ez da gola txinako arresiaren inguruko ah. galderarek, eh? Eskegak. Botak hout galdera eta badira hiru aukera erantzuteko, bai? Eta asmatzen, alegia zuek asmatuko bazenute lehen kolpez asmatzen duenak hiru puntu ditu, bai? Gero asmatzen espaldimada aurkako taldeak badu aukera, baina bi puntu, bai? Ea ba, e, neskekin, besta komitearekin, hasiko naiz. beraz. Zein herritan atzeman dira aginagako angulak? Bidasoan horian edo aturrin. Zein hiruetako herri hauetan atzeman dira aginagako angulak? Bidasoan Ez... zuents. Horian. Bai, beraz zuentzako, besta komitearentzat bi puntu hartu kronometro ez duala estu lanbiatu. Eh, balduze orain txingote 50 segundukoa Tartea. Beraz, bigarren galdera, zuentzate izango da, eh? Noiz izan da, eusko jarrularitza, euskal lurralde guztietako gobernua. Mila bederatzerunda hogeita amaseian, mila bederatzerunda laro eta laro, eta laro eta lau bitarte, ala, inoiz ez. Noiz izan da, eusko jarrularitza, eusko lurralde guztietako gobernua. Ogeita amaseian, behatzerunda laro gehi, mila behatzerunda laro laura, ala, inoiz ez. Inoiz ez. Inoiz ez. Inoiz ez, osongi. Bon. E... <laughs> Zabete, barinez ni nire kontaketekin. Listo. Beraz, iru puntu zuentzat. Eta neskak, bigarren galdera zuentzat. Zei zendu Nafarroako ikastolen elkarteak urtero antolatzen duen bestak. Nafarroa oinez, Nafarroan euskaraz edo kilometroak Bai, oso ongi berazkasuntan hirupundu zuentzat. <risa> <risa> Nikere iarritzen eh? <risa> e, braix eta txingu, zenbat emutan banatu zen Nafarroa euskararen legea haintzat hartu zenean. E zen banatu iruztitan banatu zen edo bizatitan. Zenbat eremutan banatu zen Nafarroa euskararen legea haintzat hartu zenean. Ez zen banatu, 3 edo bizatitan. zatitan. esango duke? tik Bai, asmatu dozu 3 Beste 3 puntu da, zuentzako. Ean eskak. Eh, 6 zen zuen Arabako zenbait artistek 1966an osatu zuten, osatu zuten taldeak. Orain artista Arabarrak ala hemen Emen? Ez. <task> Orain. Orain. Orain, bai. Ia, ia. Bera. Bai zuen dako. Bauru il. Bera, zemen zero, eta hemen gehi bi. <task> Ea ba, eh, zuen txal, lehenengo galdera ikastroaren txatzen bat li gatxapelketa irabaziditu eh, realsoziedat aldeak. Iru, bost, edo bi. Bi. Bi. Bai, oh, no. Oh, no. Hori, ez, hori ez da izan da, txiripa edo. Hori ez, ez ditu askota. <risa> beste iru puntu zuen zaten. Eh, hori beste milenial historia bada. eh? <risa> Ea ba, eberaz zei galdera pausatuak, beste zei. Neskak zuen zate, zer biki klase egoten dira tripan poltsa berean antz handia dutenak, antz gutxikoak, Ez batzuk eta ez, ez <risa> ze, Biki mota hau erresa daen. E da, eh? Antza handia dutenak, Bizkiak e, antzik edo eiterik ez dutenak edo e, e, ez batez bestea beraz. Eite handia dutenak, antza dutenak, Eiterik ez dutenak edo gutxi Bizkiak Menoskin hiru zuentza. Beraz, zenbat galdera genitu guia da, hau da, beste bat, bai, onak imar dugu, braiz eta atxingu. unesco arabera, herri bat, alfabetatu aizateko, milatik zenbatek erosi behar du egunkaria. Milatik eunek, milatik seireunek, edo milatik bosteunek. Miletik, milatik eunek. Bai? Bai, bai, bai, bai. <laughs> Oso, Az, azko iruditzen zaita. Best, beste hiru puntu zuentzat. Ean eskak! Zenbat, ofa, zenbat atomo ditu hidrogeno molekula batek. Bi bat ala, lau. ona zineten fisiika kimikan bi bat alau! Ala bai! Mm hiru -hmm. mm -hmm. aldera eskasteizki gue. Eh? Non irabazi zuen Abraham Olanok munduko txirrindularitza txapelketa laurogeitama bostean. E, Kolombian... Italian ala Holandan. Kolombian, Italian ala Holandan. Abraham Olanok, laro ditama bostean. Kolombian. Bai, txingutokera, eh? Txingu, topera, eh? <risa> Do piñakin lotu diteta. <risa> Neskak, beste galdera bat. Eraztunaren jabea ipuinean, zein dira ipotsak. Obitak, nomoak ala grantak. Eras tu una zein dira epotsak, obitak, ñomoak, ala ground tak. Bai, no. bikain, batzutan opiz pesatzen eta, <laughs> eta, eta kitxo. Azkenengo galdera suentzat, zein zen Frantziako erregeen jauregirik famatuena? Elisio, Versalles a Bastilla. Ez. Ah. es Versalles. Bai, Bye, Versalles. Oh, son hipertipundu zuentzat. Ea, kontaketa. Eh, no. e, Postamar Amairu... G 13 M Aitor Aitor Rezansu, a ver, Aitor, sutas biatz. Sí, Amalau, besta komiteak. Ez dut ongi? Ez niri tinta bukatu zait. Ongi notatu dute. Emeretzi ikastolak eta amalau, besta komiteak. Onforma izan dute? Bai, ez? Oh, bau, bau, baina. Beraz, hemen baditute emeretzi notatzeko eta hemen amalau. Horeengo e, galdera, hau bai, hau eh? sarrexa da, zir, zarte, erantzuteko, asmakizuna da. Gadoz? Ikusi, magusi, zer ikusi, ikusten, ikusten, ikusten! Rau! Rau! Beraz, asmakizuna, hemen txedua, eh? norrake hasi nahi du. Barrile. Hale, zuentzat. Eba, ikastela. Ari edo kotoiz, zetaz edo harti egina. Osoa naiz, baina izenez erdia. Niretzat izaten da, zuretzako hankako izerdia. Edo zure hankako izerdia. Gantzerria? Bai. <risa> Asmatua. Beraz. Irupundu? Irupundu, la, lau dira. Hementa la. lau pundu. Ba, eh? ba lau. Beraz. Neska klasai, eh? Mm. Hemen asmakizunak mm. zirtzart. Ez dago kezkatzeko arrazoirik. Beraz, ordua. Balio du jateko. Balio du unkitzeko eta txalo egiteko. Eta nola ez? Horri hau pausatzeko ere bai. ¡Escoa! ¡Fai! ¡Hazmintzen batzuekin, hola, jatorri zango, a ver batzuekin si tal, está posible. Sabian zen era objetivo aquí zaten. Ba, orain, irrin chapelketa. ¡Oh, lolo! Lo. ¡No, no, <SB1> que... Eta errintzitxapelketan bi gauza premiatzen dira, bat, e, luza eta zuna, segundutik pasatzea, eta gero edertasuna. zuna. Oh! Nik proposatzea izu, egitea, baina, oh, ba, oh. elkarra animatzen dira, lehenengo, birikak bete, eta gero bota nahi duzuena. Amar segundu, pundu bat, eta guai segundu, bi pundu. Hori Eta ederta beste bi pundu. Ederta zuna, beste bi pundu. La, Zueka sisio. Eta, eta minusik bada, o... Ez, minusik ez dago. Bainan jarriko getting, Sentitzen dugu, bainaku maskariak etorri gara eta ab ezin du gu kentereiento egiten littleki Baina jarrikoemen? 70-e suratadeek bu kentereondezo bat. E eh? e <risa> Ea, bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat, Ia bai. Aya, wala. Bukanako zera 10 segundorara. Punto erdi bat, gutxienez erdi bat Amar berrogeita gutxienez. 10.43. Oh, Hori gain ditu har zuenezkak. Chingu, trampa egin dio zu, eh? Estu zu lagundu. Ea. Eh. <risa> neskak. Birikak beteak 3 2 1 0. Baina nagozik gurearekin, egitxizik da puntua, eh? nere da, induzue zuek, eh, ikastelak, amar berreita irut, ikastelak, amar berreita lau. Ala! Eta asko sobea izan da ere. No. Eta, eta, eta, <gülüyor> eta, eta, ta, eta zai, zai. Ederta xuna ere, kasontan, <gülüyor> beraz, zuentzat izan gira lau puntu, komitearen zat. <gülüyor> Baina egu maskariak. Eta, eh? zukeztu e zuen, trampain direzun. Eta zuentzat bi, adoz. Oraindator dator... O, ba, horein dator... Euskal Izaela e, Frogatzeko lehiaketa ez? E, e, aitor? Itzak ikas. Itzak ikas. Egoak egazkin batin bion Eria bizan goren Mezuen bare bingo Pandangorela, esten berago solia izango Letami, letami, ogia zure emaste Larai, lara, lara, lara, lara Aitortu, noiz baita, kantatu eh? duzu ea besti bat ola? E? Eh? <risa> <risa> <gülüyor> <gülüyor> <raisa> <tabeta> nik beti. <tabeta> Zugu beti. Beraz, orain, jokoa, e, hau da, zenbaki bat emango ega zue talle bakoitzak batetik behatzira, eta lehenik zenbaki horrekin, nik liburuskan, eh, liburuska eh, kantu bazkarietako liburuska tradizionala huetan, kantu bat proposatuko dizuet. Izen emango dizuet, eta ea zenbat lerro dakizki da, zuen izenburu hortaz. Demagun nik... Eh, kan, eh, E, egokitu zaizuen kantuaren izenburua eman, eta kantua zein den espaldimadak izue, hautatzen aldu zue lehenagokoa edo ondorengoa. Baina, nik esango dizuet izenburua hautatu ostean. Hatoz? Os? Beraz, os? os. os, maida zue neskak zenbaki bat? Zortzi. Zortzi? Zuek? Zazpi. Zazpi. Beraz, neskak zuentzat, laro gehiago eta garren kantua. Eta honen izena, nafarroa. Aukera zue e, no, aitziñikoa edo gibelekoa. Aintziñikoa. Ez? <risa> Ramarziñun ondo. Osten aldiot ondokoa? Bai, bai. Aintziñikoa zen muñagorriren bertsoa. Ah, <risa> Eta ondokoa nere riko neskatsa maite? Eh, Melenialaki... Ah, sí. Kallina, bai? Dakizuna? Uh, nere riko neskatsa maite... Baina, bueno, kantuz, eh? Um, Eta es <risa> gainera. <es la> Eta <risa> zakete, <risa> nik esakipate. Nere, riko, neskacha, maite A hos kolorez zaitut gauhlas tanzen Bitsa, Sogarden... Zutke dut... Oie, bi puntu dira? <laughs> bi puntu neskak zuen zat. zuek nahi duzuek? <laughs> alda, alda segitu kantatzenen eh? Neba lima duzuek? Eh, alda ez da beharrik. <laughs> Kresalaren usain... <laughs> ez? Orain, zenbaki bat? Kasu antan ikastolaren zati kantua. <haz> <haz> zenbaki bat bota? Lau. Lau? Bat. Bat. Lau eta bat, berro eta bat. Tan-tan-tan, taran-tan-tan... Manitxun ora zoaz. Festeri-festa. Uf, ah, gobal, beste bat ez? Ni estrebilloak leloa. Eta erria. festa lan egin behar gauero, Festeri-festa hor nabil niregunero, Gure etxai abenetan dagoero. Sigortzen gaitu iniz utzi egin eskero. aldatu, aldatu, aldatu. Abil. Ah, bai onen. <risa> <risa> beste bi puntu zuentzat, eh? Bi <risa> tarde. asko. <O>, opari, <risa> opari, Oparia, barkatu hiru, hiru, hiru letra asmantu dituzue er azkena eskas. Ai, hau serdia. Ne <risa> duzu gaiago kantatu? Bai. bai? Baren... Berchoa, ¿cántate con un momento no, ahí de chida? que... Rezarán siempre a Suek kantatuko dugu elkarrekin, baitu zue hitzak. Bai, bai, bai. E, Igortsen dizkiazu? Eh, e, hau da irratiko zuzeneko kontua. Nik ka, ni kantatzeko preste. <risa> eh, gorri eta doñua hautatu zue? Ez, ez. ez. Zortziko txikian, bai, e, barkatu aitort sortziko txikian Doinu bat. Oh, a, oh. a mesindia igorri zen ditugu egazkin moduan <risa> ja, jarria. Raiz. <girri> Argazkiat erako diot. Hopla! Zortziko txikian... Beste <totipen> <totipen> <totipen> txio lana, kaurbesta komitera, ez da torretana... Hori ba, gizue? Bai, bai. Bai? bai? Nukaz, bai. Bai? Beste bat, Beste bat? Na na ni na na na, na, na, na, na. ba tikan katinan <coughs> beste ti yo la na Baimentzen dira zua hiekin kantatzea. Baiotai, <coughs> Ea, <coughs> ja, bat, bi, eta iru. Batetik ankatxinam, bestetik jolana, gaur besta komitea ez datorredana, torre dana, txingu eta braixentzat izanen dalana, irabaztera da gatoz, hau da plana. Ha, plana. <laughs> bueno. <gül> Ira, baztera gatoz, da gure <gül> plana. Bon, merezia, Me, polita bertxoa entzun duzue, bai, ah, ez da... Marreko txikia, du... ba, doi nioa, baina bai, polita... Bai, bebe. bai, doi nioa txikian, zen hori, txate nuenik bi lerro eskaz direla, bon, nire bi punduak bai dituzue. Ah, <laughs> Nartuak, eta txaloak ere bai. Ah ditugu braiz eta txingu egiten egiten orain bertsoa azkeneko momentua eta klasela zen nor ke egin du zuen bertsoa bitartean utziko dio gorka gorka alkalbistur bileratuarrak oso komiteko kideak hori zaudete besta komitean hori gutxi zainlitzas hei ez berbat bai aski ongi ez dependitzen du noiz bai Momentu batzuetan, da? Da. Mm, Momentu batzuetan bai hori da. Momentu batzuetan eginuke jendi gehiago gukan, baina zaira ba. da pixka, jendea ikasera ikaserastea baina. Aldiz biztanleak gorak adoaz, <laughs> bai, eh. Baina, bai. bai, baina gasteak matzen duzu zein segid badenik gazte gehiago edo ikastola eta eskolaren artean edo Baina, bat direlak gehi hor, baina... Zinez, motibatzeko zaila da. Zuek non zineten, eskola publikoan ikaste? Ikastola. Biak. Ah, endaiako ikastola, Ta gero, piak eslark zabalene eta... Txipane. Zurek, bukatu dugu. Bukatu dugu. Bukatu, zuen. Horregatik, antxetan ador zinete, baina oskal irratiak aipa duzudan zan. Lagun gehiago kentzeteko harri da. Ah, dosa, Bukatuzte? Presaude! Ena ba, bat, bi eta hiru. Jaso ba nube ze lakolpe bat buruan, aitzi berren mesu bat lokartzeko duan. Ea egingo nuen txerran kantuan, pozo nian gainezkadun eskatxan barruan. <gülüyor> <gülüyor> Ba, bipundu emango izkizuet. Erantzuna. <laughs> Pozoia, bai, pixkagat bai badu. <laughs> e, e, Endaiako ekin garabatu nuen, esan nien pixkagat margaretatxer nintzela ez? Aipatu nien hori? Ez. ez, ez e, Bara, orain esaten dizuet. <laughs> bai, bai, bai. <laughs> Itortzen dut publikoki. Urrutitik ikna bari da. Urrutit <laughs> Ba ausi izan da dena, kontaketa egingo dut zuen laguntzarekin, bitarten, badugu kantu bat entzuteko denbora? Ba inoski. Ea ba, hola, lasaiago kontatzen dut. Eta orgoa kuartz taldea horrengoan. <gülüyor>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 Aito, remenari iziren bertxotan agurtu edo ez? Nozke. Nahi badute, dute? Hore. Nahi duzu de bertxotan agurtu? Zareta animatzen? Buruan. Kakina <gatik> du, da <handa>, eh? Guaz <gatik inadu> sobera. Beraz, komunikatu behizuet, punturekin e, ikastolak, bidatuko ikastolak irabazi duela, eta kasik, eh? Lortu duzuen eskako egitea mezortzi <gatik inadu> puntu. <gatik inadu> Bestak umitearen zatratu egin dugu, tripotxak e, egiten lagunduko diezuela urtebuka dudarik ez seguraski egin bar zenituzen ikastolaren zat, edo zerbait ez da? Eta, eta nik proposan, proposan menarelu zantuko dut, garaia ikastolata jaibatzordeak, bazka ia faritxo bat antolatzeko, eh. Bai, hori bai. Ba, ni baskal zeraiuenen, ni ez dut. Mi datuasira. Joiaitz mai dusue, uste hemen soinudei bat, eh, horri bombo emateko. Ba, mi Yesker denei, ba, akiboz dela arrexa beti erratian mintzatzea, baina espero dugu ongi pasadu zuela, bai. eta nahi duzuen arte, bai? Bai, Eskerrik asko oso diverti izan du eta oso ondo pasade gu. Bai, ponpake egin beharri izan arren, ongi pasada. Yesker. Yesker, zuri. Yesker zure da itor. Dute zorte, bausoz, bausor, erri zerri eta hauzoz, ¡Hasta la victoria!